Поміж черепом та котом видніли такі знаки, що незграбно виведені червоним чорнилом. Далі шифр. «Але мені щось від цього ані трохи не проясніло», – промовив я, віддаючи легранові пергамент. «Навіть за всі коштовності Голконди я б не зміг розгадати цієї загадки». «А проте розгадка тут зовсім не така важка, як може видатися з першого погляду», – сказав Легран. «Ці знаки і цифри утворюють шифр».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 «Безперечно! Я ж розгадував шифри й у тисячу разів важчі. Завдяки обставинам та й власним своїм нахилам я зацікавився, був такими головоломками і переконався, що навряд чи хто може загадати таку закручену загадку, якою хтось інший, відповідно спрямувавши свою винахідливість, не зміг би розгадати».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 Щоб перевірити слушність нашої підстановки, пригадаємо той факт, що в англійських словах літра «і» дуже часто подвоєна в таких словах, як meet, fleet, speed, sin, been, agree тощо. Коли ми заглянемо в нашу криптограму, то побачимо, що знак «вісім» тут вже то двічі в ряд разів із 5, якщо не більше, хоч сам запис коротенький. Отже, можемо вважати, що 8 це «і».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 Приглянувшись, ми і справді знаходимо не менш як 7 разів повторене сполучення знаків крапка з комою 4, 8. Таким чином можемо вважати, що крапка з комою – це Т, 4 – це H, а 8 – це І. В цьому останньому ми вже добре пересвідчилися.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 Перебравши, якщо потрібно, усю абетку, знаходимо єдине можливе прочитання трій, тобто дерево. Маємо таким чином ще одну літеру R, зображену в шифрі як душка, і можемо прочитати вже два слова поспіль з трій. Трохи далі бачимо знову сполучення крапка з коми 48, тобто Z. Випишемо тепер цей уривок тексту поміж відомими нам словами. Z3, крапка з комою, 4 душка A, знак питання 34Z. Поставивши вже розшифровані літери, маємо Z3THRA th знак запитання 3HZ. З крапками замість невідомих літер, уривик виглядатиме так. Z3, THR, HZ. Тут відразу напрошується слово throw через, що дає нам ще три літери O, U і «Джі», зашифровані відповідно знаками трикутник, знак питання і три. Пильно приглянувшись тепер до сполучень розшифрованих уже знаків у криптограмі, знаходимо неподалік від початку запис 83 дужка 88 кома. Тобто грі, що безперечно означає слово «дігрій», «градус», без першої літери. Звідси маємо ще одну літеру, d. знак дорівнює. Поминувши чотири знаки після слова дігрі, бачимо сполучення. 46, дужка. З комою 88. Або ж якщо підрозшифровані знаки підставити літери, а не розшифрований знак замінити на крапку тH.RT E. На думку відразу спадає слово 13, тобто 13, що дає нам ще дві нові літери. I та N. У криптограмі відповідно 6 та плюс. Звертаємось тепер до початку шифрованого запису. 53 – два трикутники дорівнює. Після підстановки одержуємо good. Звідси бачимо, що перший знак – це A, неозначений артикль, а перші два слова – це e-good, добрий. Щоб уникнути плутанини, складімо табличку розшифрованих знаків, розташувавши їх за абеткою. 5 означає A дорівнює означає D, 8 означає I, e, 3 означає G, 4 означає H, 6 означає I, плюс означає N, трикутник означає O, дужка означає R, знак питання означає T. Розшифровано, отже, 10 найважливіших літер. Гадаю, нема потреби докладно зупинятись на тому, як я розшифрував решту.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 Seven slim east side shoot from the left eye of the death head, a bee line from the tree through the shot 50 feet out. Добре скло в єпископовім заїзді на чортовім сідолі 21 градус і 13 минут північ-північ-схід, головний сук, сьома гіляка, східний бік стріляє з лівого ока мертвої голови, пряма лінія від дерева через постріл на 50 футів.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 А тож, можна сказати і так. І як же це вам пощастило? Я бачив, що укладач криптограми зумисне писав усі слова в суціль, щоби важче було її розгадати. Ну а коли за таке діло береться хтось не аж надто тямущий, він майже неодмінно переборщить. Там, де йому в процесі писання трапиться кінець речення чи слова, він конче намагатиметься в дальший знак поставити якнайближче до попереднього. Ось. Пригляньтеся до криптограми, і ви легко помітите п'ять таких місць. Виходячи з цього, я так помежував текст. Добре скло в єпископовім заїзді, на чортовім сідалі 21 градус і 13 минут, північ-північ-схід, головний сук, сьомогіляка, східний бік, стріляй з лівого ока мертвої голови, пряма лінія від дерева через постріл на 50 футів. Проте від цього межування мені зовсім не стало ясніше, сказав я.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 Коли я так роздумував, погляд мій упав на високий прискалок на східному узбіччі скелі, десь так за ярд нижче від вершини. Цей прискалок виступав наперед дюймів на 18 і був не більш як фут завширшки, а заглибина в скелі саме понад ним робила його трохи подібним до крісла з увігнутою спинкою, що були модні за наших прадідів. Я здогадався, що це і є чортове сідало, згадане в криптограмі.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 Цей напрямок я визначив за кишеньковим компасом, а тоді, піднісши трубу під кутом десь так у 21 градус, став обережно водити неї вгору-вниз, аж поки, увагу мою, привернув круглий отвір, чи то просвіт у листі величезного дерева, що в долині підносилося над усіма своїми сусідами. Посеред того просвіту я помітив білу цятку, але що воно таке, спершу не міг розглядіти, відрегулювавши,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 Саме через це, на місці нашого пострілу, тобто, де ми забили кілочок під деревом, відхилення становило тільки за два дюйми, і якби скарб там було і закопано, така похибка ані трохи б не зашкодила, а лише постріл, і найближча точка дерева вказувала тільки напрямок. Тож бо, що далі ми відходили від дерева, більшило і відхилення, і за 50 футів відстані скарб залишився зовсім осторонь. Якби не моє найглибше переконання, що скарб. Так і справді десь неподалік уся наша праця пішла б намарне. Гадаю, цю химерію з черепом, щоб кулю неодмінно пропустити через очницю черепа, навіяв Кідові піратський прапор. Кідові не бракувало поетичної уяви, коли він зробив так, щоб шлях до його скарбу вказувалася зловісна емблема. Можливо, хоч я схильний думати, що в даному разі тверезий глуст заважив не менше, ніж поетична уява. Невелика річ, щоб її побачити –